З міхами борошна, з бочками меду, з душами в польованих у пущах зубрів, лосів І женуть звідусіль волинські кметі стада биків та баранів, щоб нагодувати напоїти і гостей Не міг замок умістити всіх європейських правителів з почетами, бо наїхало їх тієї зими під 1430 рік Вітовт відвів для постоїв найкращі будинки в Луцьку і фільварки на околицях. Одного лише гостя, та й то не надто прошеного, задля остороги поселив у склепінчастих кімнатах стирової вежі. Неспокійного, бунтівливого та нині потрібного йому в тяжбі з королем Польщі Ягайлом, свого двоюрідного брата Свидригайла Ольгердовича, князя Чернігівського. Сьогодні великий ярмарок на Майдані перед в'їзною брамою. На днях конгрес закінчиться. Нині ж увечері велику нараду провадитимуть європейські правителі в Червоному палаці Вітовта. Свидригайло з самого ранку жде запросин на нараду. Не кличуть, Вітовт прислав дари, брат Ягайло милостового листа, а самого не просять. Свидригайло ходить по хоромах, немов мов звір у клітці. Злоба і рішучість нахлинають на нього. І враз, мов спалах блискавки, проймає мозок рішення. У себе скличу свою раду. Князи відуми перервав скрип дверей. На порозі став одвірний. Державець Олеського замку бояри неважко прислужич Рогатинський проситься до тебе, князю. «Клич-клич, саме до речі!» До хоромів увійшов високий лицар з посивілою бородою і, поклонившись, мовив. «Руські бояри просять тебе, свидригайле, у свій стан!» Князь, кремезний і присадкуватий, підійшов до гостя і довго стояв мовчки, придивляючись, наче зважував, чи варто ділитися з цим мужем своїми замислями. Боярин теж мовчки ждав. Густе волосся, пов'язане чорною стрічкою, спадало на плечі. Губи заціплені, погляд пильно пантрував князя. «Б'є наш час, Сивашку!» – врешті вимовив Свидергайло. Заповзята рішучість блиснула в очах князя і злагіднів погляд боярина. «Чуєш? Б'є наш час!» Це добре, що ти прийшов, Олеський старосто. Я тебе ще не зрів у очі, а ти моя головна опора на півдні, на кам'янець мало маю надії. Кажеш, просять мене руські бояри у свій стан? Скажи, що йду, а ввечері ви всі прийдете до мене на бенкет. Але як це так, що я досі тебе не бачив, прислужить чув? Спасибі, що хоч ім'я моє запам'ятав. Понурився, бояр, неважко. Близько тримає біля себе свідригайло князів Василя Остроського, сина Федора, що то ратоборствоє нині серед гуситів, і Олександра Носа, та визволяли сведригайли з Крем'янецької тюрми не тільки вони. Як нині пам'ятає і важко, у Великий четвер, 1418 року зібралися князі Василь та Олександр Орогатині у дворі прислужача. І таку козню задумали «Свидригайло за нами стояв, то ми визволимо його і князем своїм поставимо». І послали в Крем'янець двох чоловік, змовившись із ними «Предайтеся служити воєводі Крем'янецькому». Як де ж ми прийдемо Кограду, вивозвод возвод отогніть і міст положіть. І ті приїхали, довірилися воєводі, а в понеділок Великодній Василь, Олександр та Івашко прибули до Крем'янця з загоном у 500 чоловік. Пройшли по спущеному мосту і серед темної ночі перебили Крем'янецьку залогу. «Ніч була, коли ми тебе визволяли з Крем'янецького Острога», – сказав по хвилині важко. «Василь Остройський та Олександр Ніс помчали тоді з тобою до Констанци. Я ж повернувся у Рогатин. Ти не забув того, княже, що врятували ми тебе?» «Не забув», – спохмурнів Свитригайло, «і це не пройшло повз увагу Івашка прислужача». «Скільки маєш війська, Волеську?» «Тисяча. На полі – тисяча. А в замку вона втрьох вартує. Неприступний мій замок. «Як довго витримаєш облогу?» «Півроку. Але чому ти з князю?» Відповіді не було. І серед цієї мовчанки раптом тривоги пройняла боярина. Півроку. Тисячі королівських рицарів на Заолеських полях від Підлися до Пліснеська з таранами, облоговими баштами, кінній піші, в залізі із вогнем, а замок посередині, між порослими лісом-болотами і хребтом Вороняцьких гір. Півроку на Червоному полі. А якщо більше... «Чому ти спохмурнів, князю?» – перепитав Ивашко прислужач. «Думаю». Та враз забігали сведригайлові очі, весело спалахнули, він розкотисто засміявся, щось комороше, заразливо веселе було в цьому безпричинному сміху, і боярин засміявся теж. «Півроку, кажеш», – обірвав сміх сведригайло, а нам досить півмісяця. Спитати хочу тебе, князю. Увечері спитаєш. Я збираюся до вашого стану. Засурмили роги біля в'їзної брами. Литовські стражники підняли вгору алебарди. Лучники вибігли на Майдан, вигукуючи. Дорогу! Дорогу! Галман знявся за вірменськими лядами. Литовські жидови, обвішані дорогими єдвабами та оксамитом, спритно пробралися до проходу, а від паперці Покровської церкви поповзли жабраки. немов жуки, мов слимачня, катуляли на сідницях, перевалювались на милицях, рачкували на руках – Сунулись на животах без ноги, сліпі, без руки, кульгаві, з оголеними синіми колінами, з виставленими обрубками, з відкритими гноєвими виразками, лементуючи, скиглячи.